Du lytter til Helt Belæst. Vi er tre venner med tre forskellige læsepræferencer, og gennem vores podcast vil vi forsøge at gøre hinanden helt belæste. I dette afsnit kigger vi ind i moderne klassikere af queerlitteratur, netop Giovannis værelse af James Baldwin. I dag snakker vi blandt andet om de forskellige karakterers drama, Baldwin's helt særlige sprogbrug og en lidt forvirrende fortællestil. Til sidst tester jeg rigtigt Sofia og Josefine af, når vi skal quizze i queerlitteraturhistorie. Så andet er der kan at sige end velkommen til Helt Belæst.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 Hej Joss. Hej Thomas. Og hej Sofie. Hej Thomas. Og velkommen til dette afsnit af Helt Belæst. Så er vi her igen efter, øh, øh. ja, efter øhm, dagpengperioden og tokyo tur og hvad der ellers sket. Du har været i Sverige. Mm. Jeg har været i Esbjerg. <laughs> så <laughs> så. <og> så. <laughs> ja, vi har alle sammen været ude at rejse. Ja, øh, det og øh, i dag med vores bog så skal vi jo også let på en rejse vi skal yeah. til Paris vi oui, oui. forhåbentlig har I også været med til at læse James Baldwin's æ, Giovanni's Færelse, eller Giovanni's Room som det jo hedder på engelsk mm. men same Ja. <laughs> <laughs> yeah. som vi får på <laughs> <laughs> og det er jo en øh, en rigtig moderne queer klassiker mm -hmm. som vi skal snakke om og jeg er meget Spændt på at høre, hvad I har at sige, som der har været lidt i Messenger-gruppen. Ja, <laughs> <Yeah, let's, yeah. laughs> det, det tager jeg på mig. Det er lidt af meldinger, men det er jo... Men det er jo det. Men det får jeg lidt det. nok. Det er det. Har I været har i været Paris før? Jeg har været i Disneyland Paris. <laughs> men du har ikke været i resten? Eller? Jeg har ikke været i Wheelberrys. Okay, du har været i Americanized. Jeg har været i Americanized Paris. Okay, Nå, det, er vel, det? Det er bogen vel også lidt, kan man sige. Det er det so, yeah. Altså jeg var 6 år gammel mm. Hadde det taget mig live Jeg kunne se regnede fucking meget <laughs> Og min bedste veninde, Jeg var på tur med Hun fik medforgiftning So she sent the bad yeah. There was a the time Så var vi i sammen? Nej Okay Thank God <laughs> <laughs> <laughs> Nej, jeg kan bare huske det, at der Vi fik Pops til morgenmad Det havde det fucking crazy over Fordi hun havde skidt i seng <laughs> Nej, fordi <laughs> Hvorfor oh, er fed. oh, det fedt? er det fed. mm, taste that, that shit in your mouth. <laughs> nej, det er så sådan... Det, det var, sådan så... Så var så... Det er så... ja, så... ja. så sådan godt for mig. Ej, jeg tror ikke, sukkermann er så godt for maven. Cola. Meget godt for maven. <laughs> er man i, og oh <laughs> oh man lord. i lort. Men det man skal drikke cola, hvis man er i maven. Det er det ikke en ting Nå, sjovt. Hvad var, din, hvad var din tur til Paris, Thomas? Hvad, fik du også meget for at give flik øh, og jeg, jeg var i en lufthavn. Jeg er mellemlandet. Cholpe jeg, de Gaulle. Ej, du så, ikke været jeg, i Paris, så jeg har Paris. set det ovenfra. Nice. Det var, det var, det var, det var, vi flyver os over i Cholpe de Gaulle. Ja, så. ja så jeg har set det hele. Jeg, jeg har også kastet op i, i Cholpe de Gaulle, faktisk. <laughs> <laughs> det, bare bare <laughs> det er jeg Det Vi skal have med tur til Paris. Og på Gays in Paris. Men ellers så kommer vi alle sammen med til Paris. Uh, mm. gennem vores mm. snak. Før vi går i gang med at snakke om bogen, så skal vi jo snakke lidt om, hvordan det går nu, og vores current obsessions. Så, Sofie, hvad, hvordan går det? <laughs> <laughs> <Hello! laughs> <laughs> <laughs> jeg vi jeg skal jo ramme den der lave. Hvordan går det? <laughs> ja, det går fint. Um... <laughs> Udover din uh, sidste obsession. Ja, yeah. jeg hyggede for tiden. Jeg var i Sverige, det var mega dejligt. Mm. Så jeg er meget sådan, jeg kører stadig for sådan en Svensk sind. Er der noget, du har taget med fra Sverige? Udover min sind? Er det sådan en knækbrød? Eller sådan noget, jeg har noget... Majo med hjem. <laughs> jeg fik sådan alle resterne. Er der, det fordi... anderledes? De laver... Nej, overhovedet ikke. Okay, altså, så bare... Nej, <laughs> det, er de det faktisk... tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, det var <laughs> fordi, vi har været i og Max. Ica, er sådan deres øh, bilkægte. Okay. Så alt der var bare ICAP på alle mine ting derhjemme, fordi jeg fik alle resterne med hjem. Mm. Fordi jeg var en af dem, der kørte, og jeg havde resterne i bilen. Mm. Men jeg, jeg hygger bare for tiden. Det er bare efter jeg ja. Jeg ved jeg føler faktisk, hvor jeg hygger. Det, det er meget dejligt. Det er hura season hu Ja, præcis. Nu har vi snakket så meget om hura-hur, nu er det endelig hura hur Nu -hu er det endelig hura-hur-season. Det kan vi også lige klip ind. <laughs> Mine sånne current obsessions har... Jeg går og hører rigtig meget med Medina for tiden, fordi hun har udgivet en ny sang. Wow. Der hedder øh, Se mig nu, som handler om, at hun taler til sit eget spejlbillede, og hun er kommet så langt. Wow. Og den er rigtig god, så jeg har hørt rigtig meget af sådan gamle gammel Medina også. Og så har jeg hørt, ja, meget Cicel. Med hallucination. Mm -hmm. <laughs> Apropos sådan pop divær. Og jeg ved ikke helt, hvorfor jeg har hørt det. Men jeg tror, at det er fordi, at hun er med i wild med dance lige nu. Sammen med Eugene, som er lidt sød. Og, sådan, og jeg ser heller ikke wild med dance Og heller ikke Eurovision, så jeg ved ikke lige helt, hvorfor. Men, <laughs> men, <laughs> men det er som om, at at de er meget søde på Instagram. Så de laver mange sådan stories og sådan ja. noget, Og det er måske det, jeg ser. Og så synes jeg bare, at de er meget... Jamen, hun, er meget, øh, hun, hun har meget karisma. Eller, ja, så hun, hun, hun er, er bare sådan kød... en ægte queen, og jeg føler, at han mm. kan se, at hun er en ægte queen, og han ja. kan sådan anerkende det ved hende, og det synes jeg bare er meget smukt. Og han er bare også meget sød. Og lige en anden obsession, som jeg har spillet Just lidt omkring. Det, det er sådan en obsession, som jeg føler, at der ikke er nogen andre, der har. You're not like Nej, other præcis. girls. Det, er fordi, at dengang, at det var 2014 eller sådan noget, så sad jeg på YouTube. <laughs> Og så... Uden, altså ingen andre. <laughs> <No>. Ingen andre. <laughs> ingen det, var, var, var, nej, det, var, det var bare sådan, der var nogle YouTuber, der Dan og no. <laughs> Og dem var jeg bare stor fan af dengang. Yeah. Og som I nok ved, de havde bare sådan big news, hvor de bare sagde, okay, yes, vi var i et forhold siden day 1 i 16 år. Ja. Yeah. Og jeg sad bare... Og var sådan lidt i også, og jeg ved, om jeg skal dele det her med. Jeg har ikke nogen, der forstår, hvor stort det her er. <laughs> og så skrev du til hende, der har lavet en YouTuber-fanfiction i 2014, og skrev, så sagde du, hej, ja. har du set den Just, video? Jeg ved, at du ved, om de er. Ja, præcis. Det er sådan, jeg ved godt, at folk ved, om de er, jeg tror bare, fordi det betød meget for mig dengang. Og så det er det sådan, at mit teenage selv har det bare virkelig cute over, at de sådan endelig står frem med det og sådan noget, mm. fordi at, det var. Så det var bare... Og så tænkte jeg bare, fordi at det skete, mens jeg var i gang med at læse i Room, og så var jeg sådan klosetted case mm. aktet der var ja og selvfølgelig var at det var meget cute fordi jeg var sådan klosetted case back så det var bare meget cute men ja de sprang ud der for sådan fem år siden sådan rigtigt og så yeah. men så har de stadig holdt deres forhold hemmeligt men det er fordi at der har været så meget så sådan, folk har været meget sådan øhm, grænseoverskridende med at sådan, mm. prøve at gennemskue deres forhold og sådan ja. noget. og så det har gjort at de har sådan som så modreaktion, altså, fordi der har været så grænseoverskridende for dem holdt dem hemmeligt aktet mm. og ikke har velt kommentere på det men nu var de sådan den her verden, det går den forkerte vej, vi har brug for. Eller sådan nu. More så nu. gay icons! Ja, og det They delivered. Jeg ved ikke, om jeg har det Jeg tror, at jeg er i sådan lidt en kaotisk periode lige nu, fordi jeg kommer fra ikke at have haft nogen sådan særlig struktureret hverdag med sådan dagpenge og søge jobs, bla bla bla. Så havde jeg det på pause... I tre uger, hvor jeg var i Japan, og rejste rundt, og bare var fuld fart fremad, og mega overstimuleret, og sådan bare the time of my life-agtigt. Til så kom hjem, og så skulle jeg for at arbejde til 16 hver dag. Oh my god, I'm not built for this adult life. Mm. Så jeg tror lige nu, der er jeg meget i sådan en periode, hvor jeg lige skal vende mig til det, og lige sådan mm. sætte mig ind i et nyt en ny hverdag. Som en be menneske Ja, altså be humans. a-menneskes verden. Ja, det er hårdt. Ja, jeg føler også, at man skal lige ind i sådan noget. Så om en måned, så kan det være, at du sådan... Ja, yeah, men jeg tror bare, at jeg har om, at this is the rest of my life, og det er det jo ikke. Det er det, altså, det, er det jo, overhovedet ikke, men sådan, jeg har bare... Du er fandme <laughs> til mig. Det, vil... Nej, men det er bare sådan, jeg føler, at sådan at det var det så nu er der ikke mere skole, så mm. der er ikke mere den der periode af, ja. at man bare kan slægge dig ud af, og bare hygge, og så <laughs> ja, ja, David ja. Britta kl. 10, og sådan, who cares, til ja, ja. ned og træne klokken 13, hvor der ikke er nogle mennesker sådan, det er slut nu. Ja, altså, det er sådan noget, jeg synes, jeg har lidt svært ved at give slip på, kan jeg godt det mærke Jeg har også haft svært ved at give slip på studiet, med det hele andet <laughs> år. <så> jeg. <laughs> ja, ærligt. jeg er unød. Ja, så det er, sådan, det er sådan, en kaotisk mellemperiode lige nu, sådan mm. Den der overgangsfase til ja. den anden stadie i ens liv, ligesom, ligesom med studiet i starten. Ja, ja, ja præcis. Også... Nye mennesker, nye typer arbejde øh, hårdt og skulle være hjemme og altså efter sådan langt. man skal også lige sin fritid lige pludselig mm. yeah. på en anden måde ja. og sådan, ja, det er bare sygt voksende der. Var. Så andre current obsessions, jeg, jeg ser så meget værdet til TV for tiden Gift er lige slut, mm. Mega News elskede det, så god mm -hmm. sæson, og tog Amalie, they made it, mm -hmm. spoilers. Men, oh my god. Ikke yeah. spoilers. Så... Men kunne have fulgt med, hvis det var. Ja, lev med det. Oh my god, ja. Ej, de var mega cute, og jeg er glad mm. for, at de klarede det, og de stadigvæk har det godt, og yeah. er sammen. Og der er også øh, Robinson for tiden, det ser også røv meget af sammen med min kæreste. Vi har sygt lollet over den her sæson. If you know, you know, der er rigtig meget toksisk maskulinitet i den her sæson, der er rigtig meget øh, Hitch normativitet er rigtig meget. Ja, det synes jeg også altså er lidt crazy. Åh, det, det er fucking sådan, ja, det er lidt ja, helt ja, hvad sker der? men og det er bare en flok mandschauvinister der en fucking nordø og de skal seriøst tage sig sammen, ja. dømme vores forhold og skrive til B, ja. b om mere af det. Ja. For, jeg der er se... meget gråd den her sæson Jeg har ikke set det nyeste. Henne. Nej, der er lidt for meget gråd til min smag. Okay. Jeg synes, det skal, vi skal have lidt mere kaotisk energi der. Yeah. Altså er bliver meget angrebet på sådan det ene, kunne jeg med, og det synes jeg også så yeah, det, det. Jeg så de to første der. Yeah. det synes jeg også var lidt voldsomt. Ja, kan det, jeg der, det siger, synes Ja, faktisk... de, de der er nogle Det ser jeg også meget. Forræder kører. Mere godt. Elsker forræder. Det er vel et program. Jeg er begyndt at se den nye sæson fra UK, hvor at du om Alan Carr Ja, ja. Ja, han er forræder. No. Og det er det viske ord, det skal hele verden Han er så fucking sjov i den yeah. sæson Jeg elsker det yeah. ja, Ej, han er så god Og så var det sådan noget så Tom H Tom Daly er med Okay, all the gays All the gays Ja, yeah. oh my god Det er en fucking god sæson skal vi Hvor ligger det her? <laughs> det, <laughs> det ligger på BBC iPlayer Og hvis man har en en øh, form for VPN af en art, ikke for... Har, vi har du det? Sponsvel, mens jeg vel overhovedet men jeg har kørt med Surfshark, den fungerer fint. NordVPN, use code PewDiePie. <laughs> anyway... <laughs> This episode er sponsored by NordVPN. <laughs> Mike. Ja, Surfshark bruger Mike's Mike, og hvis vi mm. skal have VPN fra... <laughs> fra Nord så so for den fra PewDiePie nej no, nej no, nej no, nej no, no. mens jeg var i ja, af så droppede det nye Taylor Swift album i ah, jeg no. har aldrig nogensinde grinet så meget af min for you page af folk der prøver at defend at det skal ja. være et godt album altså oh my god har I ører i hovedet ja. hvad fuck er det for noget bras? Ja, ja. showgirl where mm. altså så I'm so sorry jeg troede at det her det ville være sådan noget 1989 meets lover vibe og det mm. var det bare mm. overhovedet fucking ikke og jeg elsker at folk går hende ud nu og de er bare sådan mm, hun er faktisk lidt I don't know capitalism altså det mm. ja. der hun havde, var det snydt 27 forskellige varianter af det samme album Kunne du købe fysisk Ja, så, er det, ja. Ja, så det er en current not obsession mm. Current oppression <laughs> <laughs> Det skal vi tage køre med os <laughs> Hvad med <er> dig <laughs> Thomas? Jeg er jo også en rimelig ny i job mm. Og skal også sådan vende mig Til det, hvad det er Men jeg synes at det øhm... At det går rimelig fint. Det er en meget fleksibel hver dag. Ja. Så altså, det tror jeg, jeg skal vende mig til. Altså, jeg er meget glad for det nye job. Jeg synes, det, det er meget godt, og det er, nogle, det er nogle meget gode vilkår. Jeg arbejder for en fagforening, og det, synes, det vil jeg, kan jeg godt anbefale. Mm -hmm. at, hvis man vil have gode vilkår, så, så, så det er det der, man skal være. Current Obsessions. Uh, jeg har set Twinless. Jeg ved ikke, om I har hørt om ja, den. Ja, den nye film, den er Dylan O'Brien <laughs> <laughs> ja. Den nye film med Dylan O'Brien Twinless, øh, Twinless" ja, Det handler om to som der bonder i sådan en sovegruppe for folk som der øh, har en tvilling som der er gået bort Wow. Så det er sådan folk, som der skal prøve at leve uden deres tvilling. Du skal forestille dig supportgruppen i The Fortiners Stars, ja. men for folk, der har mistet en... Det er øh... en meget specifikt. Er der sådan nogle supportgrupper? Nej, er det er i hvert fald i filmen. Jeg tror, man har ja. sådan generelt generelle sår. Ja. Jeg tror, jeg tror det ikke, det er du skal her? være tvilling, for Nej, at sidde okay. her. Men altså i filmen, så er det for tvillinger. Hvem er det, der var tvillinger, så? Dylan Ryan. D.L. Okay. Okay. Ryan har yeah, yeah. en... Teen Wolf. Stiles Zelensky. Og jeg savner. Jeg er Æh, ja, han, han var sådan... <laughs> han, han var meget vigtig for mig, Æh, da jeg var... Da jeg han var... <laughs> <vigtig> <laughs> den var 14, ja. <laughs> Æh, Så uh, han er sådan min Dan fæd. fed. <laughs> jeg ja, elsker den. Boy, Styles. Det er det meget god. af Det er en meget god film. Okay. Æh, jeg var jeg meget den. blown away, men jeg vil sige sådan... Jeg så, altså jeg, jeg, jeg så en vlog med en på YouTube, en jeg følger, som også hedder Dauden. Han snakkede om den. Og så var jeg sådan, okay, word. Og så fandt jeg den bare, og så så jeg den mm. med det samme, uden at se noget andet okay. omkring okay, yeah, yeah. den. Sådan raw den film. Yeah. Og det vil jeg anbefale med den okay. film. Fordi den er sådan lidt, altså den bliver, hvad jeg vil sige, den bliver sådan til en thriller på en uh. måde. Altså sådan med, hvor spændt det bliver. Altså jeg var sådan hvad oh, sker der? Ej, jeg skal bare så, så ja, altså, den, den er meget den, den Den er også sådan en anbefaling. En mm -hmm, fordi mm -hmm. den har jeg været lidt obses med. Jeg føler så der kommer fucking mange... Han har virkelig haft stilstand i sin karriere, men nu er han altså begyndt at poppe lidt op igen. Here's how the about. Og sådan, jeg skal bede om noget mere. Der kommer også en ny film næste år i 20, 2026, 20, der hedder Send Help. Det er en gyserskrostrej med Dale O'Brien, som, og jeg har set en trailer til den, og han bliver sådan lidt crazy, sådan lidt uhyggelig, ligesom i Teen Wolf, der okay. i sæson 3b, men det er også med Rachel McAdams, det bliver lidt crazy, tror jeg. Okay. Det er en af hans, eller nok hans bedste performance, jeg har set i den, i den film. Han spiller jo sin tvilling også. gør øh, I nogle Fun. scener. Og hans, hans tvilling er homoseksuel. Og han spiller det sådan meget virkelig. altså oh Det er god. ikke sådan en karikatur, han er sådan virkelig god til at, til at spille det, Gay -approved. <laughs> det er gay-approved. Ej, fuck, jeg glæder mig. Authentication. Skal jeg bede om? Oh my god. Altså, ja, det er jeg meget glad for. Den, den synes jeg er meget god. Ej, sygt god anbefaling. Øh, tak, med, Thomas. Ved at anbefale. Det tror jeg er den bedste anbefaling, jeg nogensinde har givet. <laughs> Fordi nu er det ikke et eller andet uh, obskur Ja, jeg, er sådan, jeg har løst mega gamle franske bog, som ingen har hørt om Og den der var bare virkelig hyggelig, og kun er 800.000 sider yeah. Så so exciting yeah. Hello, sign mere uh, Jeg ser også noget reality Jeg ser bagdysken Ja som jeg altid, gør. altid Jeg har godt nok nogle afsnit øh, bagud Same. Mm. Æh, men så har jeg lige sådan et maraton, jeg lige kan køre. Det er også hårdt, faktisk. Øhm. Ja. Jeg synes, når jeg når til den der hemmelige udfrontation, så er sådan, der er stadig lang tid tilbage. Den her <laughs> ja, det er også, er det vildt de langt? første to episoder, de er halvanden time. Ja, er, man sådan er så langt Så meget ja. behøver jeg heller ikke. Så, at så det er sådan, at man skal lige med power through de første ja, to afsnit. Og så, så derfra... Kom, er det så er en team det... efter det? Ja, så er det ja. almindeligt. Men jeg føler ekstra meget med, fordi en søsteren til en, som jeg har gået i gymnasiet med... Ja, hun er jo en af deltagerne mm. ja. Jeg har ikke nu har jeg, nu har jeg kun set De første også Men hun er ikke den første Der går ud Nå. Så nu er jeg sådan Line, come on Lad's go Okay, gode. stærk Hun har været lidt anonym i de episoder jeg har set Nej, men hun har heller ikke Været særlig meget med okay. Og der er faktisk en anden Som jeg kender I et dansk program Som der ikke har ikke været Særlig være meget med Bachelor Yes Period Æh, fordi, Jeg har mig jo øje. Fordi jeg øh, Jeg er bange for at Hun ville ryge ud Til første russer Ja, yeah, Oscar! <laughs> ja, jeg har været meget. <laughs> yeah. så, nej, nej, fordi hun, er, hun, er, hun var ikke særlig meget med i de første. Så jeg håber på, at hun er, hun er mere med mm. øh, i de næste. Ja, men øh, nu skulle det ikke handle om reality og nej. film og alt det andet. Det skulle der også være plads til. Vi skal jo snakke om Giovannis værelse, som jo er en rigtig øh, queer, moderne queer-klassiker, meget kort. Mm -hmm. Æm, ikke korten, nå, no. ja. det siger jeg ikke. Jeg bliver, For det er bare, det er, mennesker. Du var virkelig færdig, det var derfor. Ja, ja. og vi har i hver vores udgave, uh, just har i den, i den nye danske fra Gyndal, jeg har uh, Penguin Modern Classics, mm -hmm. den gode gamle reale, og Sofie har en eller anden det er glæder til, at det var syvende, er, er at forskningsmateriale <laughs> <Ja. laughs> fra universitetsbibliotek. Um, jeg ved faktisk ikke, hvor den Dog kommer en fra. Det er også huskeligt meget. First edition. The Dial Press New York fra 1963. Det er cirka lige så gammel som... Er det ikke der, bogen kom ud? 56. Nej, det er 56. Det, Sygt, det er jeg stadig at er væk af i cirkulation. Det synes jeg er Det er fra den udkom i Storbritannien i 57. Ja. det må have været sådan ja. lige... Så det er sådan... First edition, nærmest. Mm -hmm. Shit, man. I romanen så følger vi primært David, som er amerikaner. Æ, ung mand, som der er forlovet med en kvinde. Og hun render så rundt i Spanien, og David han hænger ud i Paris. David han har sådan lidt bachelortour, Han gør sådan lidt, hvad han har lyst til. Og derfor hænger han ud med sådan et... Sådan homokulturen i Paris. Mm -hmm. yeah. Æ, så han er meget på bar, og han snakker meget med en ældre mand, som der hedder Jacques, mm -hmm. Æ, som der er sådan lidt single, lidt ældre, homoseksuel mand, lidt desperat efter ja. nogle mænd. Yeah. Æm, og så han en, en dag, hvor de er, han, han finder man ude på dem i mindepakken. <laughs> ja, det, er, det gør du. Æm, <laughs> ja. Men David... Han er ikke helt så desperat, men han er måske også sådan lidt... Chrisley. Han ved ikke helt, hvad, øh, hvad status er. Nej. Men man får meget en fornemmelse af sådan det her underground, øh, homoseksuelle mm. liv i byen. Og det, det foregår jo sådan ja, i 1950'erne. Så det var sådan der, hvor at der stadigvæk er meget... Altså sådan en subkultur, ja. øh, det her miljø. Og så en dag, hvor øh, Jacques og David de er i byen, så møder de bartenderen Gio, eller Giovanni. Giovanni. En Italiensk mand, hvis man skulle være <laughs> øhm. Og så begynder der ligesom at opstå en, et forhold mellem uh, Giovanni og David. Det er sådan mm -hmm. del 1. Skal vi starte med at snakke lidt om, hvad jeres generelle tanker er mm -hmm. omkring den her? Uh, just, det her det er jo uh, endelig en kort bog. Ja. Øh, som jeg har valgt. Ja. <laughs> Men øh, er du alligevel ikke tofast? <laughs> um, jeg synes, det er meget på min kappe, og jeg er for næsten færdig. Det burde jo selvfølgelig meget ud i, at jeg har lige startet en job, og jeg havde sådan tænkt, det nøj nok, og så kommer man hjem og så er man sådan, mm, ikke i dag. Og så også, jeg havde været i Japan, og lige skulle lande fra mm. det, og ikke haft det med til Japan heller. <laughs> det er en til. Mm. Det er en yeah. forsvarstale. De har tonet yeah. sider. <laughs> Your honor. Your honor, I swear I'm just straight. I don't know any better. I det I swear. Det ikke relaterere til materialet. Han havde et dårligt kvindesyn på siden 20. Out, jeg prøvede virkelig at nå det. Jeg lover, det jeg læser det færdigt efter. Ja, det er fint. Øh, men... Ja, det er fint. <laughs> no stress. Ej, jeg ved jo lige meget. Du ved bare så ærgerligt. Nej, nej, nej. Jeg mente det faktisk. Det var whatever. Ja. Øh, <laughs> jeg synes faktisk... jeg er to, der har læst <laughs> ja, det er det, det er vigtigste. Ej, jeg kan sgu de grove trækker. Jeg læste hele første del, så jeg ja. er sådan cirka halvvejs... Jeg synes... Jeg tror faktisk, at jeg har lidt svært ved sproget. Og det er egentlig ikke, fordi det er sådan gammeldags. Det er mere måde... Måske der er bare den er oversat på. I don't know, om den er også sådan her i den engelske. Men måden, hans sætningsstruktur er bygget op på, hvor den stopper midt i en sætning. At, at han hvad, At han starter en sætning og slutter den. Og så jeg starter. tænkte, sagde Ellen, at nogen burde fortælle dig, hvad du gør det er en indskudt søn. sætning yes. men det siger jeg tænkte så stopper, så stopper det hun siger sagen yeah. i stedet for at den sagde jeg tænker nogen burde fortælle hvad du gør ved din egen søn sag ellen yeah. men det hele no. tiden når der kommer en indskudt sætning no. der er fucking mange af dem okay. at der er indskudt sætninger hvor at der lige kommer en sag personen yeah. og så tager jeg mig, det tråd nogle gange <laughs> fordi det skete så tænkte jeg okay <laughs> okay not valid <laughs> men okay <laughs> okay ja jeg blev bare meget frustrerede over det meget kunne jeg samtalen og det synes jeg, mm. at så blev så vekk, når jeg den oh. højt i mit hoved, ja. øhm, så det forstyder mig lidt, og så også, jeg synes der var sindssygt meget stillstand, og det var meget instadlop, og det var meget sådan noget. Nu vi vinder, og vi snakker sammen i tre minutter, sådan, det var bare meget underligt, og sådan, jeg synes at det igen, altså det bliver bare meget sådan noget show don't talende show yeah. eller tell, yeah, yeah, show med, yeah. ja. jeg, synes ikke, han, jeg synes han fortalte mig rigtig meget om, sådan så snakker vi om det her og så gjorde vi det her mm -hmm. og så skrev jeg et brev og så gør jeg det her sådan, der er ikke så, der er ikke så, så meget indlevelse i det på en måde mm -hmm. det var meget bare en referat af hans liv mm -hmm. og det havde jeg lidt svært med sådan helt at sætte mig ind så sådan så bare brænder op ind i den sådan vi sidder så bare. mmm <laughs> <laughs> we'll, listen, sure. we'll listen and we we'll judge on the internet yeah, we'll <laughs> yeah. Men anyway Jeg synes at, uh, det var sgu ikke lige noget for mig Jeg melder lige tilbage senere Med en fuld rating så med på Goodreads. Ja, yeah, yeah. man, kan, man kan lige tjekke min Goodreads Og eller Fable ud Så skal jeg nok melde tilbage <laughs> Okay, følg mig på Goodreads <laughs> Nu tjekker du ud af det har kommet. Kan Hvad med dig Sofie? Mm -hmm. Havde du en lidt bedre oplevelse? Ja, jeg havde en bedre oplevelse <laughs> Er du overrasket? <laughs> Ej, der skal, der skal nok ikke lægge så meget til, men øhm, jeg, jeg synes, det var en rigtig god bog, og jeg var rigtig glad for måden, han skrev på. det. Ja, det <laughs> og aldrig, det ja, ja. Ej, jeg lige sådan Jeg at sætte den sådan Ej, jeg er glad for, at jeg læser den på engelsk, fordi han kan virkelig skrive agtig meget. Ved jeg ved ikke, engang, hvordan jeg skal beskrive det bare et godt sprog, og jeg leder for alle detaljerne og vibesene. Og den sådan. er den god også. Er anden gang, du læser den? Tredje. Det er anden gang. Jeg læser Giovanni Room, mm -hmm. men jeg har, jeg har læst nogle, nogle forskellige hans bøger, og er generelt rimelig glad for ham. Og jeg er, jeg er gået i gang, den har få, fået mig til at gå i gang med en af hans længste. Ja, det ser jeg godt. Som er sådan 600 sider lang. Yeah. Jeg startede med sådan at læse noget af det queer, så jeg har også læst Another Country. Og han har sådan meget med, med unge mænd, altså, og, altså han, han skriver både om sådan og, og og andet. Øh, også det her om at være sort mm. øh, afroamerikaner yeah. øh, i USA. Og ja, altså jeg er bare meget øh, glad for den her, fordi jeg føler, at der er meget af ligesom, det, der er relativt sådan, realistisk. Og ikke sådan, altså det er tragisk sådan, til sidst, eller sådan, det blev også sådan refereret til sådan, i løbet af, at vi ved godt, sådan, at der kommer til at ske noget mm. i forhold, at altså, det kommer til at holdt ved på samme måde. Yeah. Det er meget sådan indskudt, så vi ved godt, hvad der sker. Og det er jo meget sådan en trobe sådan i den her periode med, mm. de homoseksuelle, de skal ikke have det for godt, hvis vi skal portrættere dem. Nej, nej. <laughs> Og det er også noget, som der er holdt ved. Men jeg føler på en måde stadig, at det sådan er, er realistisk nok, at sådan jeg kan godt se, eller forstå det der med, at eksempel hvis man er i et miljø, som der er kun er mænd, Mm. at man måske også sådan udvikler et bestemt kvindesyn. Fordi man, øh, altså det har jeg også sådan overvejet meget med, at sådan, hvis, man er, hvis man er mænd, der er sammen, så har, kan man på en måde være distanceret til kvinder. Og ja. sådan, så er det mere bare sådan, så glorificerer man måske et, et kvindeideal på en anden måde. Så det er derfor, at man har så mange ikoner mm. øh, eller sådan noget. Og så behøver man ikke at forholde sig til sådan. Den virkelige kvinde. Ja, og det kan man også sådan godt se i sådan nogle øh, homoseksuelle, for sådan de tidligere generationer, at mm -hmm. der er sådan der er en, en distance. Fordi der er sådan meget af det kvindesyn. For eksempel, altså, jeg synes især, at man mærker det fra Giovanni. Mm -hmm. Den måde, han sådan taler om Hella. The woman. Ja, det er, det er kvinde. The woman, I do not speak up. Yeah. Øh, sådan den måde, han sådan snakker distanceret om kvinden. Mm -hmm. Der kan jeg godt sådan se det der med. Altså, de føler ret hurtigt deres forhold, at der begynder at komme sådan nogle drop-hinder. Mm -hmm. der. er dum. Få dig en ny. Og mm -hmm. altså, jeg synes også bare, at han tager ikke så meget... Davids point of view ind i sådan, okay, men hvad nu, hvis han godt kan lide at have hende i hans liv, sådan, ja, bro. Det er rigtigt, ja, det er rigtigt, men, men det føler jeg så virkelig, <laughs> som de er derude. Hvad? At Giovanni har sådan lidt en mean trink. Ja. Ja, ja, helt sikkert. Spiller føler deres forhold, ja, fordi jeg tror også, altså, hvis man bare i David, men man nok måske overveje, om han var biseksuel, vores okay. hovedkarakter her. For jeg føler der op til et eller andet tidspunkt, hvor han også sådan, altså, jeg ved ikke, jeg læste bare nogle af de første, sådan, sex scener, eller deres første der med Giovanni og David, hvor det, sådan, det virker grænseoverskridende for ham, eller sådan noget, jeg, mm. altså sådan, ja, det ved jeg og det blev det så senere med Helle, hvor han så også bare ikke har tiltrukket hende mere, fordi han sikkert er heartbroken over, de var andre, der var bare mange af de der sådan toxic ting, også, i, altså jeg havde faktisk regnet med, at det ville være mere sådan, øh, kun var en romantisk, yeah. sådan, yeah. at de er mega forelskede, og han har fundet ud af, hvem han er-agtigt, men jeg mm. synes jeg ikke rigtigt, det var, mm. altså, jeg synes bare, nu ved jeg godt, at, at han føler at sådan, og nu er han dømt til at være homoseksuel for evigt, fordi han har været sammen med ham her. Der er også meget mere sådan skyld i den. Altså, hvor ja. jeg selvfølgelig ikke for at skulle sammenligne den meget med Come By mm. Men sådan, jeg føler, at der er værd. lidt mere bare sådan, altså jo, han er da stadigvæk sådan lidt, over oh, hvem er jeg-vibe, men stadigvæk på sådan en accepteret plan, hvor det er sådan, om så er det sådan, at jeg er, så jeg udforske den del af mig selv. Mm og se, hvad det fører, hvor den fører hen, og hvad det bringer, hvor den her, der føler at bare, at han er lidt mere sådan begrænset af de normer, og sådan samfundsstrukturer, mm. der en er. Tid, og det giver det. jo ja, ja, det sindssygt god mening, og den er jo også skrevet i en tid, hvor det foregår, hvor et comedy baronem ja. er jo skrevet, det skal foregå i 80'erne, men er jo skrevet nu, mm. og ja. det er jo også nogle andre ting, der har præget den 100%, mm. Mm. men jeg synes bare, at det er sjovt, det der med, at, det er sådan, at det er det, der også er med til at forme mm. bogen og karakteren, at det også er så skyldpræget, at han ikke kan acceptere sig selv. Men jeg føler... På en måde, at der er noget... Øhm, nu fortæller jeg noget, som alle har sagt her på podcasten. Jeg er en queer mand. <laughs> <What? laughs> um, Coming out. <laughs> og, ja, guys, yeah. se, se, se hvor mange views, der kommer yeah. på den her <laughs> med podcast. <laughs> <laughs> uh, jeg Jeg tror, jeg godt kan lide sådan det er altså rimelig realistisk i forhold til sådan den internatiske... In internaliseret, mm. internaliseret. Yeah. det er når man siger det på dansk. Det, det er rigtigt, det er meget nævnt <laughs> øhm, Sådan homofobi, mm. som der er, især hvis man altså, er en amerikaner mm. i 50'erne. Og selvom at det måske ikke er sådan positivt, mm. eller sådan noget. Altså der er noget katharsis over at kunne læse det her, altså der er noget lidt forløsende i sådan mm. at kunne se det portrætteret på den her måde, mm. og sådan at det ikke er, det ender ikke sådan helt galt Eller sådan, altså for eksempel Når de gør noget dårligt Så får de også sådan en passende straf for det Og sådan på en måde At der så også er det her Sådan rum Giovannis værelse Eller sådan noget At det sådan er det deres space Hvor de sådan kan være i Men det er så også der hvor det lukker Det på en måde passer også sådan ind i den der følelse Ja. som jeg godt kan sådan se David være i, og sådan, som jeg måske også sådan kan spejle mig i. Men det tror jeg sådan på et altså modsæt. Altså jeg føler også den, der sådan især en homoseksuel mand, og sådan hans sådan tragiske historie, jeg tror også måske, det er der, jeg har reageret det på at være læst, eller hvad jeg sådan føler, at også der i starten med ham der Joey, han, som mm. er hans first love-agtige, mm. hvor det er, sådan, øh, det er meget sådan fløtte -agtig romantisk, eller sådan, lige indtil de har sex, og så er det kæmpe skam, og så, ja, ja. Og så bliver det sådan noget social udstødelse-agtigt, ja, ja. vi mobber ham, eller sådan, og det føler jeg bare, mm -hmm. at det er sådan en trope, man bare har set mange gange, eller sådan, ja. og jeg nu ved ikke godt, det har her sikkert en, en forløber ja. til mig ja. ja. også, så det er også derfor, den nok er mere berettiget, kan man sige, men der, og det var altid sådan et hårdt, synes jeg at læse, for den har man hørt før, eller mm. sådan. Ja. Men jeg er også meget en sådan, som en queer woman-agtig, ellers selvfølgelig er det sådan, det er, ikke, de, det er ikke de sådan lesbiske perspektiver, der er sådan her, der er ikke, mm -mm. Det, den er mere sådan de, dem hører vi bare ikke, de lesbiske perspektiver. Mm. Men hvor det her, det er sådan lidt, øhm, de voldsomt voldsomme... Ja, øh, ud af ja, ja, ja. Ja, ja. Men altså, jeg føler, det er meget altså, realistisk insta-love. Der er meget insta de to mænd... <laughs> Yeah. Det er ting. Det, ja, med dating. Men lige der i det der ind. <laughs> det der med, så du ser ham og så kærester for date. No. Eller eller eller du ikke sådan en kæreste, jeg har bare et ved... forhold. Ja, yeah, så det, det der med, der var ikke rigtig forhold. noget. Ja, det er meget sådan en relation der bygget på at du synes han var pæn og mm -hmm. du har ikke lært en skid om ham, mm -hmm. men du ja, okay. han bare din love interest mm -hmm. og det er bare sådan that's men in a nutshell. Ja. Yeah. <laughs> jeg har også et digt. Jeg, synes, det var jeg, skrevet, <laughs> jeg har skrevet dikt til det. Det var fordi det der første, jeg har skrevet sådan de der faste sommersejler. Ja. Det minder mig bare af sådan et, et digt dikt af William Carlos Williams. <laughs> Okay. det var sådan... Det var, det, det var bare sådan sommerligt og meget sandeligt, og jeg tror, der står med, noget med nogle øhm, blommer. Det er sådan et digt, jeg lige læste, det er meget kort. Det er This is just to say, hedder det. Ja, yeah, this is just to say, I have eaten the plums, that were in the icebox, and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. Det var sådan en association, jeg havde, men det var bare, fordi, det var meget sådan sandeligt, og det var meget sådan sommerligt, og det er meget sådan... Ja, det ved jeg ikke, bare sådan lidt lækkert, eller sådan lidt sådan... Den atmosfærisk der, sådan, Ja, atmosfærisk måske Og jeg kan ikke huske, hvorfor, hvorfor snakkede vi om det Det ved jeg ikke Du, du, bare, du var bare sådan, ja Nej, jo, insta -lup. Det var det var sådan en love Og det ja. føler jeg, at det for mig er sådan Det er nok synes, sådan insta mm. Eller det er den der sådan Et flot filter og noget sådan lidt sansligt En blå himmel og en Jeg, yeah. jeg ved ikke, hvad farve er En blomme fad All stars aligning yeah, Ja, okay, ja, Og vi er bare forelsket nu Og jeg, jeg tror, at, nu. Stedet, <laughs> det var min note under insta <laughs> Det var det digt <laughs> Okay. I'm sorry Nej, jeg elsker Det opfanger lidt sådan det der med At det er sådan meget, et meget køligt forhold De har til hinanden Med the icebox Ja yeah. Ja yeah. Altså hvis jeg skal prøve ja, ja. På at få den med Jeg er meget glad for, at du, du, det sådan, uh, du griber sådan den Sådan at, at der er noget sødt i det Men yeah. der er også kort vejet mm. Ja, ligesom mm. med kort Okay, nej <laughs> ja, jeg, jeg, godt, jeg kan godt se okay, det Okay, tak Thomas, det jeg er godt. glad for, at du siger Ja, <laughs> jeg er bare, yes and Ja Tophie, vil du måske sådan snakke lidt Om, om slutningen Jamen, Det er faktisk ikke tænker, om, at jeg kan genfortælle det Nej, så tager du den cliff notes <laughs> Hvad mm. slutter den med Heller øh, Davids forlod uh -huh. Hun vender tilbage Eller hun, hun mødes med David I Paris, så begynder han at holde En distance fra Giovanni Og meget kort fortalt Så Giovanni, han slår bare ejeren Chak, nej øh, Guillaume Guillaume, Guillaume. Mm. Hjel What? Æh, Fordi der er sådan lidt drama yeah. der ja, ja. Æm, Og ham, æh, han er ikke sådan Virkelig det var, ham, det var hans chef. I men det er ikke en hate crime, eller sådan en gay-and-gay crime, we don't know. <laughs> Æ, men Giovanni slår i hvert fald Johan ihjel, mm. og så bliver han selvfølgelig dømt for det. Mm. Altså, øh, han bliver arresteret mm. øh, og dømt for mordet, Æ, og så er det dødstraffen, han skal have. De regner med, at han skal jeg, have. men det er lidt uklart. Så vi regner med, at Giovanni han skal dø. Klart. Ja. David har lidt muset over det. Klar. Men han er sådan... Forstår. Mm -hmm. mm, det, det her heteroseksuelle forhold, som jeg har mulighed for, det virker måske lidt mere sikkert. Mm. Så, I'm, I get that. I'm pick that one. Mm -hmm. øh, så det det, han gør. De tager tilbage til USA, Love og så kommer han til at have et forhold til hende. Mm -hmm. Og så ender det sådan lidt, lidt uklart. Det de slår det op. Gør de? Ja. Yeah. Nå, det gør de. Yeah. Uklart. Ja. Uklart. Øh, nej, men sådan... Til sidst. Ja, <laughs> at, ja altså sådan... David han mister jo Giovanni selvfølgelig Og yeah. de er sådan uvenner og sådan noget Og det yeah. begynder at gå mega meget på yeah. Så hans forhold til Hella bliver yeah. Lidt off Og det udvikler sig Og så til sidst Så, så forlader han hende bare mm. Mere om letten eller sådan noget Og så kommer han ikke tilbage til hende Bliver jeg føler sig sådan dømt til at være homoseksuel For evigt, mm. sådan mm. Hvad skal jeg gøre yeah. Og så er vi sådan tilbage til Det er jo sådan lidt sådan en rammefortælling Eller sådan, mm. det skifter sådan til nutid Der til sidst yeah. Hvor sådan bogen starter jo også efter... Man fortælle tilbage, ja. Ja starter, ja, starter lige efter, at, at han forlader Hela. Eller Hela forlader ham. Jeg tror faktisk, at Hela forlader ham. Det er det mest forvirrende fucking genfortælling, at han nogensinde har. <laughs> um, så dør det er, han. Fordi, man, <laughs> man, man ved, hvad der sker med ham. Hun bliver sådan dum. Og så... så jeg... Ej, det er også en vi slår op. Og yeah. så... Nej, vi lige... slår op. Hun forlader ham. <laughs> ja. Det er det han, han er mega nederen. Og så er hun sådan... Mm. Hun ser sådan noget på et tidspunkt. Hun føler sig som, kun som kvinde, når han sådan bolder hende. Og så det gør han jo ikke mere, fordi at han er, har trykket sig fødselsmæssigt, og fysisk. Uh -huh. øhm, og så derfor så bliver deres forhold sådan køligt og fraværende, og så forlader hun ham. Jeg, synes, det for, jeg tror at måske, at jeg forstår det sådan, at han måske overvejer, om han skal vende tilbage til hende. Nå. Til sidst. Men jeg tror også, det er fordi, at han sådan lidt, at han føler sig sådan dømt til at være homoseksuel, mm. men at han ikke sådan ved, hvad han skal vælge. Og det er som om, det er som, om i slutningen, så er det stadig lidt åbent. Ja. Yes, det, det går ikke godt, og det er fordi, han bliver så muset over, at, at Giovanni, han... Ja, altså jeg læste ikke så meget, der var en for eller en fremtid af Helle, men jeg læste så meget ikke fordi jeg læste så meget nu er han homoseksuel, for ividtgået, mm. men jeg læste det bare så meget han, han skal i hvert han skal ikke være det. sammen med hende mere, ja. og han der der sådan familie, jeg har skrevet der er noget lidt det sådan freudiansk i den eller der, det er meget med hans forældre, hans mor dør, mm. der han er barn og sådan noget, og der er hele sådan, sådan, sådan en maskulinitetsideal, han skal leve op til hos sin far, ja. sådan om, at ja, det ved jeg ikke, far er også sød nok nogle gange, men der er sådan en der er så snart at det er, hvis han opdager, at han er homoseksuel som, som ung, så kommer der sådan en mellem ham og faren, og sådan noget, og der er nogle sådan weird kønsroller i det. Det er sådan overordnet handling for romanen, men den er også lidt øh, sådan ambivalent eller spacey, i mm. den måde, den genfortæller det, og lægger meget mere øh, sådan fokus på, på følelserne og bestemte momenter. Så, mm. så der, det føles på en måde også meget fragmenteret, også fordi der er mange tidshop. Mm. Men meget af det som bogen også bliver rost for, og det at jeg er også meget glad for ved den, er sådan, jeg kan godt lide sproget, og der er ja. mange gode citater, og Se, sådan noget, så mm. det kunne vi lige sådan tage fat i her, Æ, sådan noget af det sidste, vi snakker omkring bogen, mm -hmm. nogle af de citater, vi gerne vil sådan tage fat i, Sofia brænder meget ind, <laughs> meget, <laughs> citater, Ej, okay. Æ, så hvad har du? Du har det er sådan, så godt af det heller ikke, men, <laughs> jeg føler bare, at en af de ting, jeg godt kunne lide, Bogen var også sådan Hellas karakter, og jeg synes, hun meget sådan, øh, har et eller andet overblik, følelsesmæssigt mm -hmm. overblik, som øh, de andre karakterer ikke nødvendigvis har, eller hun kan lige sådan, kalde dem ud, og sætte dem lidt på plads, når de også opfører sig for en dårligt. Og sådan, der til sidst, hvor hun sådan, så finder hun ud af, at David og øh, Giovanni lidt har haft et forhold, eller sådan, i hvert fald, at hun finder ud af, at Giovanni var forelsket i David, og sådan, at mm -hmm. og, og det har betydet meget for hinanden, og hun kommer mere og mere sådan ind på, hvad, hvad det har betydet, eller sådan, og er egentlig meget sådan, sød omkring det, og vil gerne have... David til at snakke om det, for at de sådan også kan altså stadig have et intimt forhold til de to, så at han sådan åbner op om de der ting. Og så på et tidspunkt, så bliver hun bare lidt træt af ham, fordi han stadig ikke åbner op. Og så siger hun Don't shout, said hella heller en sætning. I'll soon be gone. Then you can shout it to the, those hills out there. Shout it to the peasants how guilty you are. How, how you love to be guilty. Og det føler bare var meget sådan den der sådan, han sidder lidt fast i den der sådan mm -hmm. fortælling om sig selv. Og den der sådan skyld, han godt kan jamen, næsten kan lide at have på sig det følger bare meget sådan ramt lige jeg kan godt forstå hvorfor hun er så sur over det jeg kan godt forstå at så altså, måske se fra hans perspektiv men jeg føler mm -hmm. bare at det var sådan det var bare ret at der også var en udefra, der var sådan nu skal du også stoppe med at have så meget selvmedløshed og så må du yeah. vælge og sådan og det går ud over hele det. ja hun er sådan lidt the voice of reason yeah, præcis. Må jeg ja præcis mådan at lave en reference til Dan og Phil ja yeah, jeg ved godt hvad du vil sige <laughs> at Dan godt kunne lige være in the closet jeg må sige at er hans <laughs> sådan du er meget glad for at være i det her stadie mm. hvor du bare er, altså, har det nederen, yeah, yeah. og har det stresset. Yeah. Du er comfortable being Det er også når man er så vant til at have det dårligt på en bestemt måde, så, det sådan, så bliver det en del af ens selvforståelse. Yeah. Men det er sådan, det går ud over folk omkring en, og det gør, at ens mm -hmm. liv bliver dårligere, eller sådan, yeah. så jeg tror også bare, det er sådan. Og din kæreste ender måske med at slå op med dig, hvis du yeah, gør noget ved det. Ja, for Ja, præcis. Som heller også gjorde præcis. Ja. Men Phil sticks by mm. Dave. <laughs> Fan, for <Forever. laughs> Fan is real. <laughs> der er så fuld cirkel for mig der. <laughs> ja. Men uh, Jos, ja. du havde også et citat. Jeg har faktisk nogle gode steder i forhold til mit engagement lige nu. Nej. Okay. Øhm, nej, det er fordi der var at Giovanni og David, de møder hinanden helt i starten. Mm -hmm. Så de har bare sådan lidt sådan banter, føler jeg, og sådan en god mm. flyttevibe, going on. Og sådan noget med, så snakker jeg om, at ved du ikke, hvornår du har fået en ven, og sådan det der med tid, og hvor lang tid der skal gå, før noget sådan er i jorden og sådan noget. Og så synes jeg bare sådan en indkapslet fortælling meget godt, fordi der er alt det her med tidslighed, meget tidshop, men også bare sådan noget i vores samtid, på, jeg læser lige bare lige højt, og så siger jeg lige, hvad jeg mm. mener med det. Mm. Sig mig, sagde han. Altså, Giovanni. Hvad er det for noget med den tid? Hvorfor er det bedre at komme for sent end at komme for tidligt? Folk siger altid, at vi må vente, vi må vente. Hvad venter vi på? Og det synes jeg bare er mere godt indbegrebet, er sådan, i hvert fald med kærlighedsrelationer og det der med, at man går hele tiden og venter på, at nogle andre tager initiativ, eller man venter på, at Åh, skriver de, skriver de ikke, og hvad mente de med det her, de sag her og her, og hvor lang tid skal der gå, før man må skrive igen, og hvor lang går der før. Der, øh, der er meget kapital i tid, lyder sådan en højrød at sige, men sådan, mm. det der med, at tid betyder sindssygt meget og det er noget, man kan sådan, tage fra nogen, og du kan mm -hmm. sådan, give nogen tid. og sådan, Jeg synes bare, at, at det det er bare meget fint sådan med, i hvert fald det, jeg har læst at fortælle den indtil nu, der med, at han, sådan, selvom han er meget mm -hmm. skam i det, så vil han stadigvæk gerne dedikere meget sin tid til sin relation til Giovanni. Mm -hmm. Også bare det med, at sådan, det foregår over tre måneder, hele mm -hmm. bogen og to, eller hvad der og så har han alligevel skrevet en bog, eller så er alligevel nok til en bog, eller sådan. Det er det? Ja, det betyder meget. Ja. ja, men jeg synes bare, at det gør godt et perspektiv for mig, det der med, mm. med tidslighed. Også fordi, at sådan, jeg synes også, at det er at der ligger så meget værdi i det, på en måde, mm. at man sådan hele tiden skal, især med relationer, sådan det der, når hvor meget tid man ligger i det, og mm. vigtigheden er alt efter, hvor meget tid man mm. sådan... Yeah. Ja, okay. ja. det var det. Alright. Og så har jeg også fucking dårlige citater til det der med hans kvindesyn. Øh, så siger han, oh, de der absurde kvinder der render rundt nu om dagen, fulde af det og sludder og tror at de er lige med mænd, Kælderigulat, det trænger til at blive banket halvt i hjel så de kan finde ud af, hvem der bestemmer her i verden. nej okay. jeg synes bare, det var lidt hårdt. Jeg synes virkelig, det er lidt Men det er Ja, ja, selvfølgelig. nej jeg var bare sådan, jeg bare, et det steder jeg. Og så kan vi lige hurtigt. Hvorfor er det, man udgiver en bog med så mange franske gloser? Altså, ja. siger jeg, som er en dansk. fransk af... Ja, jeg forstod ikke noget. Der forstået ikke en fed mm. skid af handlingen af dem. Hvorfor er der ikke et opslagsregister til sidst? Altså så må du lige smide fodnote seriøst. Altså giv mig lige et tegn. Jeg gider ikke så med Google oversætter hele tiden. Det tror måske der vil være i oversættelsen. Det er der ikke engang. Jeg har sad mm. og bladrer bare sådan, hvor er mit franske opslagsregister? Når mm. Google oversætter good luck. Så som at sådan at du litterær og høj litterær nok til at kunne snakke fransk. Jeg føler bare right. det er sådan lidt, Det er autentisk. Jeg tænker sådan jeg skal ikke forstå det, for jeg forstår ikke fransk, men sådan jeg var, det giver bare ting... vibes. Ja, sikkert. Ja. Jeg synes bare, de irriterer, når jeg tænker, mister noget samtale. Øh, du havde noget sprog. Ja, det kan jeg godt vente. Nej, jeg kan ikke vente. <laughs> Nej, det var fordi, at... Øhm, nu ved jeg ikke, jeg har læst et digt op i dag. og Det er ikke <laughs> et digt, det her. <laughs> Nej, men det var sådan en sommervibe. Der Nu blev det jo efterår til slut. Det her, det var jo sådan en sommerroman, mm. Men det blev jo efterår til sidst. Og det er også lige blevet efterår. Mm. In yeah. real life, you know? <laughs> ja. Og så føler bare, at... At, jeg ved ikke, hvorfor jeg har så meget med de her værbeskrivelser og sådan noget, hver gang vi optager, men jeg synes mm. bare, at der var sådan en efterårspassage, mm, som jeg bare virkelig synes var meget god. Ja. Som jeg bare lige vil lidt højt, og ja. så jeg bare lige sidde og, og og, og, og mærke den lidt. Ja. <laughs> Ej, No. <clears throat> Look on Canada. Embrace the ASMR. When one walked through the gardens, leaves fell about one's head inside and crashed beneath one's feet. The stone of the city, which has been had been luminous and changing, faded slowly but with no hesitation into simple grey stone again. It was apparent that the stone was hard. Daily fishermen disappeared from the river until one day the river banks were clear. The bodies of young boys and girls began to be compromised by heavy underwear by swimming. And muffled muffled us. Hoods oh, and capes. Really <laughs> <laughs> yeah, sorry. <laughs> old men seem older, old women slower. Jeg født bare, det var meget. Sådan. Det er bare sådan paris om Please efteråret. Jeg har noget yeah. musik <laughs> Ah ja. Det er sådan den flotte sådan jysk engelsk. <laughs> yeah. Over the sea and the swimmers on the shoulders and the wave fell down deep on the peats. This was Be autumn. Beautiful. Jeg kan give sådan et citat. Ja yeah. fyre. Uh, noget som uh, David tiert sådan i uh, han har rigtig meget indirekte monolog Nå, i, i bogen. <laughs> som jeg uh, ville sige det. <laughs> ja. Det er ikke sådan særlig langt inden i, I bogen Og det er uh, sådan lidt tid efter At vi har mødt uh, Giovanni Men jeg synes bare at David Han havde en uh, En cute tanke <laughs> <Så jeg> tænkte, <laughs> Som man har jeg lige, nogle gange. Så jeg lige kunne læse yeah. eller sådan. Uh, jeg, ved, jeg, synes, jeg synes det var sådan lidt uh, Interessant, spændende hmm. Det må jeg salute her uh, Jeg læser højt <laughs> mm -hmm. Perhaps everybody has a garden of Eden I don't know but they have scarcely seen the garden before they see the flaming sword. Then perhaps life only offers the choice of remembering the garden or forgetting it. Either or it takes strength to remember It takes another kind of strength to forget, it takes a hero to do both. People who remember caught madness through pain, the pain of the perpetually recurring death of their innocence. People who forget caught another kind of madness, the madness of the denial of pain and the hatred of innocence. And the world is mostly divided between madmen who remember and madmen who forget. Heroes are rare. Og det er altså sådan noget højstemt. Ja. Det jeg har jeg også skrevet ned. Jeg fik bare sådan et, sådan American novel, der siger sådan ja. noget om sådan, hvordan livet er. Og der ja. er den her slags mennesker og så er der den her slags ja. mennesker. Jeg føler bare, det er meget sådan. Og det er A -B. Det er ja. sådan, og B. er Men det er også meget sådan den måde, David, han sådan tænker ja, jeg, sådan, på men verden. Men det har jeg også skrevet, det er måske den eneste, vi ikke har snakket om endnu, men det her med, at han er bare så American. Altså mm -hmm. sådan, jeg føler, det er også meget en ting i hans relationer, eller han er fra USA, eller sådan. Og det er bare meget sådan... Ja, tydeligt, og det er hele tiden der, han sådan gerne vil vende hjem til, men ikke helt vende hjem til, og det er sådan passage på et tidspunkt, men ja. sådan... Det er sådan dejligt for mig at have det her med, at han kan vinde hjem til sådan The Great americans Eller sådan, men gode i skal skabe deres betragtninger. Der er meget sådan Great americans Ja, yeah, det er det. Øh. <laughs> ja, ja, jeg har også skrevet sådan The Catch and the Rye-agtig sådan noget. Der er gode og mm. dårlige mennesker, og de fleste er dårlige, og sådan og så er der bare sådan lidt... Ja. Sådan Hemingway-style ja, ja Ja, præcis. The Great Gatsby-agtig. Um, jeg har altså et andet citat, og mm -hmm. det er sådan noget i, uh, i Giovanni og Davids forhold, som vi måske sådan ikke har snakket så meget om. Jeg synes bare, det er bare det meget sådan sjovt i forhold til sådan den pandang som de egentlig har mm -hmm. altså, når, de, når de er sammen i sådan, den første del så er det rimelig sådan harmonisk eller sådan, yeah. der, der der er lige noget cute i det yeah, yeah. der er sådan lidt kvinderhoved her og der men det tager vi jo <laughs> <Yeah, det>, uh... <laughs> med um, you win some you lose some ja yeah. um, you get the gays, you lose the girls <laughs> um, men der er sådan her hvor de sådan kort refererer til heteroseksuelle mænd vil gøre sådan lidt sjovt eller sådan Ja, fordi David, sådan i hans sådan hans selvindsigt, yeah. er sådan lidt sjovt Det er sådan, enten kunne du være Gear og straight This could have been it, yeah, yeah, yeah. <laughs> my boy Men uh, der er bare her, hvor de sådan snakker sammen Og der siger den ene Anyway, I'm sure he sleeps with girls They always do, you know Og den anden siger I've heard about boys who do that Nasty little beast Står nasty little beast Nasty little beast Oh my gosh Boosh Det Og det synes jeg bare er sådan Det er sådan en gammeldags noget at sige Strag på Ja Lidt udskamling Lidt omvendt udskamling That was kind of fun Det er også sådan der er lidt intern Sådan Sjægong Det er meget godt Og det er godt at de har det med os Så det ikke bare sådan at de hader kvinder De har også en reelt relation Ja Og de er meget cute Og har en god Også bare for de mødes første gang At det er god kemi Ja Udover at vi sådan har snakket lidt om, hvad den indeholder, så skal vi jo også bedømme bogen, som vi altid gør, mm -hmm. øh, med vores ratings. Og øh, jeg har en fornemmelse af, at øh, de kommer til at være lidt forskellige. <laughs> ja, men, jeg tror, ved, du, jo ikke, hvor øh, meget men Det fornemmer rigtigt. Nej, det er, det. Det er spændende. Øh, Sofie, mm -hmm. hvad er sådan din, eller sådan din overordnede tanker omkring, omkring bogen? Jeg synes det er en god bog. Jeg har så glad for at have læst den. Meget glad for sproget, og det føler jeg også, at de, her citater, de sådan beviser lidt at vi beviser lidt, og vi har, der, man kan let finde citater citat, som er sådan meget sigende. Jeg har givet den fire stjerner, ud af fem. Jeg tror, helt hele det sådan tragiske vibes. Jeg, jeg tror bare sådan personligt, at jeg synes, det er lidt efterhånden lidt hårdt at læse mm -hmm. de nativer, og jeg ved godt, at den her var en tidlig udgave, og det er jo ikke sådan for den måde, men jeg, jeg tror bare, det var det, der gjort det, at fem stjerner for mig. Så altså, jeg mm -hmm. elskede sproget, elskede karakteren og der er sådan interne dynamikker og sådan noget. Jeg tror bare, at hele det her sådan, det er sådan noget med, at de skal dø, eller noget vold, og noget, ja. noget og det tror jeg bare, at jeg lige, det tog det lige den sidste stjerne af for mig. Mm. Mm. Og så heroppe på en anden side, så har vi os. Ja. Hvor er Vibes lige nu i forhold til... Hvad? Vibes lige nu er, at jeg synes, det er mega svært at bedømme det hele billede, i og med, at jeg at jeg, ligger jeg tror lige nu, der vakler jeg mellem en 2 og en stjerne på den. Jeg tror virkelig, at den skal hive den hjem til slutningen der. Nu lød det, som om det blev lidt spændende. Mm. Og det skal jeg bede om For ligesom at kunne holde min gejst op nu Jeg er heller ikke fordi det er verdens længste bog øhm, Så altså, det er overkommeligt er ikke noget der Men jeg tror bare sådan generelt Jeg, ikke, jeg, jeg ja ikke Det er ikke lige min mig bog den, den, der rammer jeg ikke lige Og det ved jeg ikke om det er, fordi jeg ikke har the queer Den rammer ikke hardstopper <laughs> Nej, Nå, det er sådan, Jeg finder bare sådan Jeg har læst så meget andet Som queer media Hvor jeg bare mm -hmm. var sådan virkelig ramt Og sådan havde det sygt musset Og var virkelig sådan Emotionelt investeret Og det føler jeg bare ikke rigtig at Jeg kan blive Den skrivestil her Fordi jeg synes den er så distanceret Og det her med tidsligheden Er lidt off yeah. I forhold til i hvert fald Hvad jeg er vant til Og sådan hvad jeg sådan Normalt godt kan lide øhm, Så jeg tror jeg Jeg bare lidt Mellem en to eller en trist Det er ikke fordi jeg synes Den er sådan mega dårlig would never touch it again-agtig vibes, men jeg tror bare sådan... Hvis du har stadig nogle citater, du godt kunne lide. Det jeg sådan. synes jo egentlig også, at han, han har nogle bangers, altså sådan, der er nogle, nogle, nogle gode linjer, og nogle gode budskaber, og nogle gode sådan... Altså, ja, noget sprog, jeg godt kan, godt kan lide, men jeg tror sådan, det er bare strukturen, der cracker mig lidt. Så det der er... Jeg... Jamen dig, Thomas, fra det? så har år oplevelse. Jamen det var det. <laughs> <laughs> <laughs> Æ, og jeg tror, fordi jeg føler, når jeg genlæser den, at jeg sådan ser det på en anden måde, og måske bedre kan se, sådan, at det er fra, den måde, det er fra Davids perspektiv. Ja. Og jeg tror måske, at det er sådan noget, som der måske går igen for mig. der er godt lige sådan et klart perspektiv, som der påvirker mm, mm. Øh, sådan hele narrativet, hvordan man ja, så sådan også skal siger. læse det, ligesom med sådan den hemmelige historie mm, som jeg også hvor sådan, især når man læser den igen Så bliver man sådan Hvor meget kan man egentlig regne med Richard Jamen. Ud for hvordan han genfortæller Og det, det føler jeg sådan spiller meget ind Også i, øh, i den her roman Og ja. sådan, jeg tror det er noget som jeg bare godt kan lide Når der er sådan det der dobbeltlæge ja. altså sådan, hvor fortællerne er meget til stede Og så tror jeg bare, at jeg øh, Sådan accepterer det tragiske ja, det <laughs> sådan, øh, Fordi det ved jeg ikke på en måde Altså det har, har også været diskurs omkring der er rigtig mange queer mennesker, som der ikke kunne holde ud og se hardstopper, fordi det var simpelthen forlykkeligt. Men det var, det var også mig, <laughs> så jeg kan bare ikke nogen af yderlighederne. Jeg kan, det er derfor, jeg ikke kan lide her, så, så, så man kan ja. overhovedet ikke spejle ja. sig i det der ja. at med, man, at man er skudt i en fyr, yeah. når man går sådan, altså stadig, det svarer sådan, til folkesforholden, yeah. yeah. yeah, yeah. og så, og det så det faktisk, yeah. er og det fandt faktisk, og det er faktisk sådan, ikke et toxic yeah, yeah. forhold, yeah. så der er, lagt til dem, så er der nogen, der er imod det, men så, så bliver de faktisk, også udskammet, yeah, ja. øh, når, når ja. de er imod det, jeg tror, at, at det hele tiden sådan en balancegang ja. i forhold, og man kan aldrig sådan gøre det helt perfekt eller mm -hmm. sådan samle the queer experience det er derfor, nej, en åh, en nu forstæller. ikke fordi jeg jeg ved godt nu bliver det her sådan noget så men sådan det der derdanon fejder noget det er derfor det føles <laughs> så godt det, Nej, men det var fordi det var det som det netop det kunne ikke lade sig gøre det engang men nu kunne det sådan ja. men vi altså sådan men det var godt all along, altså det kunne ligesom ja. have været, mm. og, men og det var også på en måde, så der var også et andet i det, den her sådan, det var ligesom så godt, som man overhovedet kunne have forestillet sig, det var, ja, ja. samtidig med, mm. at det var mega tra tra tragisk, at det ikke, mm. altså, ikke var noget, det kunne være åbent ja. om. Okay. The references, ja. altså. Ja. Jeg vidste ikke, at det skulle være så altså, <laughs> stor ting, ja. det Nej. <laughs> Og det er sådan en rød ja, ja. <laughs> ja, det er det. Til sidst, så, som vi plejer, så har vi jo en quiz, ja. og jeg har forberedt en, en quiz, som er let Gay Literature Trivia mm. Mm. Æh, Jeg ser da ikke en god jingle under Æh, ja, Thank you very much så jeg, har, jeg har forberedt sådan nogle forskellige spørgsmål Og det handler meget om sådan litteratur og noget, der er sådan gay mm. øh, My two favorites Og, og meget forskellige mm, mm. My two hobbies <laughs> Literature and gay Vi er der vej op på uni, det, er sådan, det, det føler bare det, det Hvis jeg kan forklare, nogen der jeg det her så er det var ja. sådan Ja. Der er nogle forskellige spørgsmål her, og meget af det er sådan nogle, måske nogle historiske ting, eller mm -hmm. sådan noget med årstal omkring noget. Men alt sammen, jo. det er sådan noget, som jeg føler, at man måske sådan lidt, lidt kan gætte, eller det er sådan måske ja. sjov nok at sådan prøve at gætte på det. Det føler, du godt til årstal, og jeg går til gæ. Ja, det er lidt bedre ting, der skal være sådan lidt for alle. <laughs> ja, ja. til sammen kan det være. <laughs> power <-up>. yeah. ja. <laughs> Og ja, der er sådan nogle forskellige spørgsmål, men der er svarmuligheder. Må vi prøve at få den uden svarmulighed først? Er det sådan en helt umulig uden svarmulighed? Altså, jeg tror, at der er nogen af dem. Altså, jeg har prøvet at ramme det sådan rimelig. Det, jeg føler, at det måske er noget, som der er inden for jeres okay. første... Yeah. Mm -hmm. Æh, hvornår blev det ulovligt i USA at skrive om eksplicit samkønnede samvær? Hvornår blev det ulovligt i USA? Der skal for første gang, eller for for, for, for for første gang. Og oh, det har nok været sådan noget om 1811... Eller, eller det sådan, jeg tror, det er sådan noget, day one shit, sådan noget i 1760. <laughs> det ved jeg ikke, hvornår In man har Det brug... The Constitution. <laughs> <laughs> 7.54! <laughs> Nej, det jeg ikke. Jeg ved ikke, hvornår man begyndte at sådan skulle... Altså, de var de borgerkrig aldrig blive det. om det. Nej, nej, det er det, men det, det, det, no, det er sådan, hvornår har det været too much for the people sagt det? 1813, mm -hmm. 1873 mm -hmm. eller 1933? Okay, hvad skete der ellers? I 73. det er sådan lidt for tæt på den borgerkrig, til jeg tænker, de har overhovedet <laughs> overskud. Overskud. <laughs> overskud. til at tænke on the case right now. Yeah. Så jeg føler, enten så er det sådan noget, altså, vi snakker 1813, det er også tæt på, hvad day one. Nej, det er men det er fordi sådan, jeg skrev eksamen om... Øhm, The of mm. det var den eksempel der heddomesticke læsbisker yeah. <laughs> <laughs> slagt og det er udgivet sådan der omkring i 20'erne yeah. tror jeg og det var nemlig kæmpe krise og der var faktisk men det var jo, er den britisk nej den er kan den ikke det tror jeg men jeg er faktisk ikke sikker nej, jeg er faktisk, ikke men det. hvis en krise der det er før 33 så må det jo være ja det det men det, det sådan altså, det kan være det yeah. lovgave om det efter det British author oh. okay Okay. okay, det var mig. Skal vi da ikke sige en 18? Uh, scratch that. Scratch that. 1813. Okay, det er ikke rigtigt. Nej. Det var først i 1873. Oh my god, Nå. de havde tid selv, når no, borgerkrig. Måske var ja. ja, sådan en general... Ja, det er fordi, de samlede sig ja. efter borgerkrig. Så var sådan, you know what? The gay. Yeah. Vi kan ikke tage slaven længere. <laughs> <laughs> Get the gay's in right okay. now. Okay. Uh, det giver god var fordi, de gennemførte en uh, law of obscenity. Yeah. Uh, så hvis noget bliver vurderet for at være obscenity, op scene, op scene. Mm. Øh, så, så kan det blive, øhm, blive fjernet, eller sådan, ja, så kan det være ikke lovligt at distribuere det. Hvornår blev det så lovligt i Danmark at skrive om eksplicit samkønnet og samvær? Er det før eller efter du blev legaliseret? Det er før. Okay. Nå, jeg tror du mig. Jeg troede, du dig. <laughs> <laughs> Men tak for tippet, så. Og jeg synes, det er sjovt med sådan en årstil, så jeg ikke noget. Men det føler jeg altså Danmark, vi har været meget med sådan en peace-loving har med. Ja. Generelt tak. Var det i 1920, 1930 eller 1940? Okay, det var ikke i 40'erne. Hvorfor? Fordi alt det der krig noget. Nå no, ja. <laughs> <laughs> The girls var <laughs> um, ja. Så jeg føler måske i 20'erne. Hvornår det blev lovlig? Altså, kvinderne fik jo stemmeret i 18. Der er lige noget, du skal tænke Du skal tænke dem i tal. 1912, Titanic, Singer. 1914-18, Krig. Og så får vi ved at stemme ret? 1918. Ja, men deres stemme kunne det så ikke godt være i den forbindelse. Det kunne man ikke have snakket om. Så vi har haft ved I hvad gutter er. For vi har haft en masse Titanic. Det er svært at få stemt ret. Det gav så god stemme. Vi 20. Ja, 20. Ja, 21. Ja, det er ikke Det er 1930, ja. Ja, det, det var der hvor der var afkriminalisering Af homoseksualitet Hvor sådan, Ej, det det så sådan altså Bare vide. generelt Men sådan at bare det at kunne skrive om det Det gjorde det muligt at man blev ret for sedelighedsforbrydelse, mm. øh, Hvis man skriver om det Hvilken øh, forfatter blev angrebet På sociale medier For at skrive om unge homoseksuelle mænds forhold Som heteroseksuelle Men kom senere ud som biseksuelle Altså forfatteren kom ud som biseksuel. En dansk forfatter Nej no. Okay, hvilken forfatter skrev en bog Om homoseksuelle Unge homoseksuelle mænd Andreasimann Ja, det tænker jeg også lige Andreas han der skriver krummet bagind hjem Hvad må jeg få mulighederne? Ja Æh, Det er Becky Albertalli Adam Silvera <gå> eller And Andre. Så det var, så tror jeg også ikke, at jeg Så okay, okay. se vi det. And that's true. Ja, yeah, okay, det kan, det kan jeg faktisk være huske nu. Skrev, yeah. uh, Simon versus the Homosexuality mm. Agenda. Ja, yeah, og Leon the offbeat. Ja, yeah. okay, skrev, det, var, det var Ja, og det var særligt i forbindelse med at Love, Love Simon dramatiseringen yeah. kom ud, at mange snakket omkring, at hun var en kvinde, der snakker mm. om Queer mænd ja, Og, og det så der kom... Altså mm -hmm. ja. i, Som der er mange mange unge kvinder Der skriver omkring The gay experience mm -hmm. Uden til at noget. Ja så hele frustrationen omkring Det blev sådan Vendt mod hende mm -hmm. ja. Og så senere var hun sådan Okay nu føler jeg mig presset Til at jeg skal komme ud ja. Som mm -hmm. biseksuel yeah. You got a point Yay <laughs> Marguerite Jorzenar, Hun ja. skriver en roman Hun er en belgisk forfatter mm -hmm. Der skriver en roman Der hedder The Memoirs of Hadrian mm -hmm. øh, Og den beskriver en bestemt Kejser i verdenshistorien som havde forhold til flere mænd. Ja. Men hvilket rege var Hadrian Kaiser i, og hvor hvornår? Kejseri. Hvad siger du, Jasmin, yes, du ved det? Hvem er det? Jeg skal blive en god kejser. Nå, no. okay. <gør> der er jeg var tænkt. Det. <gør> <gør> altså, vi kan rule out Russia. Det ja. tror jeg ikke, han vil have. Måske vil Kan have, nogle kan have en ja, vandmuligheder? <gør> jeg, jeg, jeg, jeg, ja. jeg jeg have vandmuligheder? Ja, tak. Jeg tror bare, du skal komme med dem fra starten. Jeg var sådan, hmm, jeg venter, til I giver et bud, Og så er folk. Rom i det andet århundrede, det byzantiske i 5. århundrede, eller mongolrede i det 13. århundrede. Okay, we're way back. Andet århundrede. <laughs> tror, det er sådan noget, uh, they still remember Jesus, also, yeah, yeah, still yeah. They remember Jesus like yeah. he was here yesterday. Oh my god, okay. Jeg tror, det er bysantiske. Jeg ved ikke, hvorfor hvor det det fuck det er, så Nej, det, det kan vi sagtens sige. Ja. Yeah. Det tager vi. <laughs> Det er rom i et Ej, andet yes. men Hadrian, han er sådan the boy. Altså, okay, i forbindelse med den her quiz, okay, jeg var på mange forskellige Wikipedia-sider. Jeg forklarer ikke min rute, der var der hen til, eller sådan hele min rejse. Jeg siger bare, jeg er inde på Wikipedia-siden for 6. Og så Hadrian, yeah. han, han er der på. Slæ. Så han er sådan... Det er godt. The gay. Icon. Of, uh, of Rome. Yeah. Næste spørgsmål. <laughs> Hvor længe var Oscar Wilde i fængsel for at være homoseksuel? Og det var den højeste straf på daværende tidspunkt, som han fik. Du skal bare spørge, sådan, hvem kom i fængsel i det her års <laughs> Så kunne vi måske gøre det, at Oscar Wilde. <laughs> <laughs> han var inde og kan Det vil jeg gerne have en mulighed for Tre måneder. Ja. Det er inden 3 måneder, to år eller livstid. Nej, han var ikke der en livstid. Han døde jo ikke derinde. Jeg føler ikke, det var så lang tid nu. Nej. Hans. Hvor er sin Han sad jo ja. ikke derinde i syv år. <laughs> det kan også være to år. Det var to år tre oh. måneder, eller livstid. To år. Ja, to år. Det er helt rigtigt. Ja, det var godt. Det var sådan, jeg tror, det var 1851-53 okay. cirka, okay. og så skrev han, ja, lidt omkring det. Mm. Og det var i forhold til, at han havde sådan meget, det her meget turbulente forhold med mm -hmm. en anden digter, som der så autede ham. Ja. så hold drama. Træls. Yeah, you know, so it's the, the guys <laughs> Næste spørgsmål. Arthur Rimbaud var yeah. en af de store digtere mm. i en ung alder af 1800-tallets Paris, kendt under navnet uh, Lanfant Terrible. Han havde kødvist forhold til den meget ældre digter Paul Valland. Men hvad skrev Rimbaud primært? Var det noveller, digte eller breve? Jeg føler, at jeg har lånt en diktsamling af dig, som, øh, <laughs> som Rimbaud har skrevet. Jeg ved ikke, du det primært skrev, men... Byr. Dikte. Det er dækket. har det, digte. det oh, <laughs> så, jeg digte. Jeg Måske, no. måske kan så huske yeah, det har også fire han... år siden. <laughs> ja, jeg kan trods selv godt huske de bør, jeg har læst noget af det. var lidt en test i vores venskab om, øh, om jeg ville kunne, kan jeg kunne huske de bør du lånte mig. Yeah. <laughs> og det kunne jeg. Ja, han er meget sådan et lidt et queer ikon, mm -hmm. men han døde i en meget ung alder, oh, og no. han, han det blev det virkelig you. han blev kendt meget tidligt. Han var sådan... I <laughs> altså sådan. <laughs> yeah. øh, det der er Wunderkind. Yeah. Og, så, øh, og, så, og så droppede han at skrive mere, og så gik han i krig, og så, så døde han. Mm. Øh, sådan går det jo. Næste spørgsmål. Vi har jo læst om lesbiske vampyrer. Det har vi. I bogen Burr Bones med med Midnight Soil. Er vi i Schwab? Mm -hmm. Men vampyrer med queer kvindelige toner har længe været en ting. Og den godiske roman, som blev øh, udgivet, i 1887 har noget med det her, og er et af de tidligste eksempler på det her. Men hvad er titlen på den her bog? Er det The Vampire? Er det Carmilla? Eller er det The Monk? Carmilla er i hvert fald lesbian kor Det var også for den, jeg ville sige. Okay. Så siger det. det er oh, helt rigtigt. <laughs> <laughs> jeg havde rigtigt, at jeg vil spørge ind til årstal, men så rettede jeg den til. er yeah, okay. glad, jeg Oh my goodness, I would not have no. Um, så sidste spørgsmål. Ja. Mm. Okay. Hvem er en af de mest kendte uh, tegnere af forskellige sådan grafiske tegninger af sådan homoseksuelle i forskellige miljøer? Sådan, sådan meget i sådan det, det forrige århundrede, hvor det stadig var sådan lidt tabu. Sådan lidt efter Giovanni's Swoon. Som en, en, en meget kendt sådan, maler og tegner, som der var meget kendt for at lave de her, en meget ikoniske tegner. Uh, muligheden er Mario of Milan, mm. Bob of Sweden eller <laughs> Tom of Finland. Jeg tror, det er den første. Okay. Det ved jeg overhovedet ikke. Det er ikke rigtigt. Oh, okay. Det er Tom of Finland. Nej, Har jeg aldrig Finn, hørt om ham? Nej. Nej. No. han han er, han er meget sådan ikonik. han altså, han, øh, han tegner sådan, det er sådan meget øh, mm. sådan en det. <laughs> ja, det har jeg det... ikke. Have men det er bare sådan meget, sådan meget autoritære figurer. Så det er meget sådan sømænd og sol mm. soldater og politibetjente, men så er de sådan meget seksualiserede. Så meget, øh, sådan meget sådan pornografisk. Det er sådan gay man aesthetics, og så George det er sådan... Lesbian aesthetics. <laughs> det er sådan overdrevet over, er sådan maskulin til overdrædt maskulin energi og så bare sådan overdrædt sådan blomster. Yeah, ja, blomster viser for mig. Hvem er den straight? Hvem er den straight equivalent? Rosten. <laughs> det er bare sådan Playboy. Mm, yeah, yeah. Det, det er jeg bare ikke sådan. Bare så så det er bare sådan the male Ja, Der er the male gaze og der er the male gaze. Og det er sådan Giovanni's Room, så hvis I har nogle tanker omkring den, så må I endelig gerne skrive på Instagram. Øh, og ellers, øh, så skal vi nok sådan lægge noget mere op i forhold til det. Men hvis I ellers holder øje på Instagram, så kan I jo se læseplanen for vores næste bog, vi skal læse. Og det er jo just, der har valgt den, og ja. det vil jeg gerne lige sådan, øh, give en lille teaser på, hvad det er. Jeg vi prøve at gøre det kort. Det er blevet mørkt og koldt udenfor, og hvilken bedre års tid end nu til at læse en ægte romantasy. Det er så tid siden, at vi har læse en fantasy her i bogkluben, og ikke, altså, vi har ikke engang rørt romantasy. Har vi læst en fantasy? vi ja, har læst Hunger Games. Ja. Ej, dystopien. Jo. Men ja, ja. ja, så vi kan ikke læse en ægte sådan Nej. romantasy Nej. fantasy. Så det her valg, vi skal nu. Vi skal læse One Dark Window af Rachel Gillick, som er første bog i en duologi, mm -hmm. og den udkommer på engelsk allerede og har fået ret meget succes, særligt på TikTok, men den udkommer altså også her 6. november, øh, ikke nogen... Øh, reklame her, men det er bare lige en, <laughs> en lille public service-announcement. Service nu kommer her den 6. 11., så hvis man rigtig gerne vil læse den på dansk, så er det muligt derfra. Og det er jo en romantisy, så de er lidt indviklet nogle gange sådan helt at forklare, hvad det handler om, særlig også, hvis man ikke har læst den. Men hvis jeg skal prøve sådan at summe det op, så er det en magisk verden, hvor at man følger pigen Elspeth. Hun er i sådan en familie, hvor at hun er lidt sådan outcast, fordi hun har. hun har haft en sygdom, sådan en magisk sygdom, som hvis du får den, så dør du, eller også så bliver du sådan efterladt med magiske kræfter. Og hun er i sådan et limbo, hvor hun ikke døde, men hun har heller ikke nogen magiske kræfter, men i stedet så har hun en lille mandlig stemme, der snakker til hende inde i hendes hoved, hvilket lyder lidt spooky. <laughs> yeah. Ja, lidt weird. Oh, the man. Ja, I den her verden, der er der også nogle fortrydede kort, som er sådan lidt, det giver lidt til vibes, hvor at hvis du har et kort, og du ligesom bærer det på det, så får du det kort sådan hemmelighed, og dens hemmelige kraft Og der er så altså forskellige antal af de her kort Men der er et specifikt kort Som aldrig nogensinde er blevet fundet Og den er ligesom nøglen til at fri Den her verden for den her sygdom Som spreder sig gennem sådan noget øh, uhyggeligt tåge. Og jeg føler, det, det ligesom i Hong Kongens Der i Catching Fire yeah. inde i Arenaen, Og der er det der tog, der kommer yeah. Det er lidt den vej hvor sådan, hvis du bliver slugt af togen Så er du du, du, dun, okay. du gone. Yeah. Ja, Så vi følger hende her Elspeth Og den her stemme i <laughs> Og de skal så ligesom undgå at blive fanget Fordi hvis du bliver fanget og har den her sygdom, så er du også død Så hun er i sådan en mega svær position Hvor hun er meget isoleret, men også skal ud og finde De her kort for ligesom at fri sig selv For den her øh, magiske sygdom Alt ligesom det jeg har fundet ud af nu Jeg er sikker på at der er mange flere lag til den, det er jo en romant Så må ikke også komme en lækker mand på et eller andet tidspunkt Så jeg tænker Habba, at <laughs> Ja, så jeg tænker det bliver en, øh, en god rejse for os Lige at komme ud på sammen her Og skulle prøve noget noget god romancesy. Nu ved jeg, ikke er en genre, I beskæftigede jer. Det kan være der, Jeg har læst en romancesy. Den bedste romancesy, jeg har læst til din. Det kan være en Du den så godt. Jeg føler i hvert at den kunne godt være sådan en The table turn. Jeg føler i hvert fald meget sådan noget romancesy, lidt hit og for mig. Ja, vi må se. det er spændende. Der er som sagt en læseplan inde på vores Instagram, som I kan kigge på. Og så kan I læse med fra 1. november. Det er en lang bog. 408 sider. Så sådan en god normal længde for mm. en romantisk, tror jeg. Tak fordi I lyttede med til det her afsnit, og så lyttes vi ved til næste litteraturlisten. Okay. Litteraturlisten, som kommer om lidt. Hej hej! hej, hej. <laughs>